Reću poštovani služatelji, večeras su nam gosti u emisiji sektor 3 emisije društvu Mario Obanović, predsjednik paintball kluba Karolac i Miran Barjaković, trener paintball kluba. Uz predstavljanje paintballa kao sporta i rekreativne discipline prije ćemo malo i najaviti sam i paintball klub Karolac i nadolazeći humanitarni paintball turnir koji se odvija ovaj vikend na paintball stadionu, dak, tako to nazovem o čemu će malo više pričati i današnji gosti. Evo pa prvo, dobar večer. Dobar večer. Dobar večer svima. Za početak, obzirom da vas još nismo imali u emisiji, možete li predstaviti šta je to uopće paintball? Posto li neki hrvatski prevod? Pa, nažalost ne postoji za mnoge riječi u Hrvatskom ovaj, ne postoje neke prevo, suvisli prevodi, ali nije ni to ni čudno zbog toga što nam sve dolazi sa zapada, tako da to je taj problem. Sami pembol to je jedan adrenalinski sport, vrlo dinamičan, vrlo zanimljiv i svakom bi preporučio da ga probam, jer svi koji probaju, rijetko kova može odvojiti kasnije od, od njega. Može li se reći da je paintball ratna simulacija, razonoda ili sport? Pa ja bih svakako dao naglasak na, na razonodu i na sport. Ratna simulacija to nikako. Jer svi elementi nekakve ratne simulacije ne postoje. To je više vezano za neki drugi sport. Ne za paintball. Mi se jako ograđujemo od takvih stvari. Jer prvenstveno naše Ajmo ih tako nazvati, rekviziti su markeri, nisu nikakvi, nikakve puške ni ništa. Municija koja se koristi su kuglice šarenih boja, daleko od bilo kakve crvene boje. Tako da smo mi baš sport, a ne nikakve tratne igre. Kako je opće nastao paintball, Novo, evo o povijesti? Pa paintball je nastao 70-ih godina čak, u, ali naravno u Americi. I to sasvim slučajno jer su... Američki šumari su potrebu označavanja svojih stabala prije rušenja nekakvim bojama i pošto su ta stabla normalno kod njih, koj što je sve kod njih veliko i stabla su velika, ovaj je da to bude na određenoj visini, nisu to nikako mogli napraviti ručno. Njeno su izmislili nekakvu napravu koja im je pomagala pri označavanju i sasvim slučajno to se krenulo razvijati u nekakve igre i 71. je napravljen prvi marker s kojim se ovaj igrao prvi pembol. 76. dvojica prijatelja su razmišljali o tome kako bi taj marker iskoristili za nekakvu igru i osmislili su nekakvu igru preživljavanja i no, Pembroli u stvari tu je i terminologija igrači paintballa ne nazivaju taj svoj glavni rekvizit ne nazivaju puška nego marker. To je marker zato što nema ni jedan praktički dio koji bi e, mogao poslužiti za da to bude oružje. To je promjer cijevi skoro centimetar. Eventualno on malo pod na neko oružje, ali nikako nikako nije kad je paintball, rekli smo, 70. godina pojavio se u Sjedinjim i američkim državama, kad se pojavi u Hrvatskoj? U Hrvatskoj se pojavio 98. godine i to na sjeveru Hrvatske, u Čakovcu i vrlo brzo je postao popularan na našim prostorima i razvio se u natjecateljski sport. Tada je osnovani Hrvatski paintball savez, i koji je počeo sa radom sa nekakvih desetak članova, znači desetak kugaja. Karlovcu je Pembol došao 2001. godine, kada je Pembol Klub Karlovac i osnovan i onda, onda su naši članovi aktivno ovaj, u tom sportu i dosta dobri su i rezultate iza nas, tri prvenstva Hrvatske. Za sada smo zadovoljni sa razvojem situacije, ali naravno može biti uvijek puno bolje. Već ste radili tu i u Karolcu neke prezentacije, sjećam se na Vunskom polju prije nekoliko godina bio je neki mali turnir. Da, radili smo prezentacije za novinare koji su bili u sklopu Pembol Lige. Naravno, htjeli smo taj sport približiti građanima što je više moguće i bili smo vrlo zadovoljni odezivom. Prviđen su za Pričati o vašem terenu, obzirom da ste očito uvidjeli da, da vam ovo na Vunskom polju nije zadovoljavalo vaše potrebe. Kad ste krenuli sa e, izradom vaš pravog stadiona? Pa, od samih početaka mi smo se borili sa, sa prostorom, jer u gradu ne postoji nekakav e, prostor koji bi nama odgovarao. Nama bi, bi trebalo neki prostor veličine nogometnog igrališta koji je ograđen i siguran da nema nikakvih zgrada okolo koje bi eventualno se ljudi bunili ako bi boja završila na fasadama. Ta borba je trajala unazad dvije godine kad smo se konačno ovaj, smjestili u donjim pokuplju, to je privatno zemljište, koje smo dobili na korištenje i sad tamo lagano izgrađujemo pravi pemble centar u karucu što je krajni cilj. A što potrebno? Evo rekao da je teren treba biti veličine jednog nogometnog igrališta, osim toga, koje još elemente zahtijeva jedan odbiljan profesionalni paintball teren. Bilo bi idealno, pošto mi se uglavnom bavimo natjetiteljskim paintballom kao sportom, ne toliko rentama, znači team buildingzima i tako dalje. Neka infrastruktura da bi se mogli smijesiti igrači za vrijeme održavanja turnira, koji bi bili u sklopu prvenstva Hrvatske, čak možda i na šire, ako bi se to kvalitetno napravilo. Trebno dosta velik terena koji bi stala dva kompletna fielda, znači 50x25 metara za five man recimo format igranja e, Struja voda naravno što ide u to I to je to, da se okolo može omeđu, to sam nejako mrežom gdje se mogu ljudi onda sa strane koji bi bili kao eventualni gledatelji koji bi u tom učestvovali s ste strane. Koliko je vas konkretno pošto teren? Rekli ste da niste kupovali zemljište, nego da ste rentali to od nekog od vaših članova ili... Da, naravno, ovaj član koji je s nama donirao tu zemlju. Mi tu zemlju sada održavamo, normalno kosimo i ne dozvoljavamo da zaraste. Teško je reći koji su troškovi bili, koliko je ovaj tu uloženo. Najviše je tu truda za sada i nekih naših sredstava nismo se bacali neke računice i gledali koliko, koliko to vredi. Šta treba od tih elemenata gore? U svakom slučaju treba jedan field koji sastoji od balona koji se napuhuju i takav jedan field košta između 30 i 50.000 kuna. A to ste vi na koji način došli do tih sredstava. Malo ću se pohvalit, nismo došli do sredstava nego smo došli do filda pobjedom. Jedne godine u Hrvatskoj Pembo Ligi i tu smo osvojili taj field. Field, to je u stvari igralištvo. Možda malo pojasni terminologiju, pretpostavljam da neki slušatelji uglavnom ne znaju o čemu se radi. Field se sastoji od 20 fizičkih prepreka različitih veličina, koje su naravno napuhavanje na, na i one nam služe za postavljanje razno raznih prepreka, odnosno kombinacija fieldova. Tog znači, teren se sastoji takozvani zvani film, po terminologijom, od 20 desetak tih razno raznih prepreka koje se slažu, koja mora biti složena po određenoj špranci, ali svaki put je malo drugčija, znači nikad field nije isti koji nije u skijanju u terenu i tako dalje, da se uvijek preslaguje. Ali radi se, najveći trošak su, znači, ti, to su od cerade, oblici, razno razni ovoga, razne veličine koji se tako slažu po nekim određenim formatima za određene sisteme igre. A vidjeli smo terene napravljene od nekih priručnih materijala, tamo neke bačeve i tako dalje, uglavnom evo gdje se, koji se koriste za team building, evo što se rekao na početku, da vi to u stvari ne radite, odnosno ne iznajmljete za team buildinge vaše igralište. Da, mnogi ljudi vole ovaj, malo se osloboditi stres pembolom, pa tako više vole neku prirodnu situaciju oko sebe, prirodno okruženje, pa tako i radi, radi se i tereni na preprekama, od drveta, od razno, raznih drugih materijala, prirodnih. Imamo i takav mi teren, tako, fiksni teren, da to tako nazovem, i na tom terenu će se ovaj, imati priliku svi građani sljedeći vikend isproba pjemo kod nas. Znači na, ne na ovom sportskom, nego na ovom od, od fiksni. tih, fiksnih, fiksnih ili kako nekih prirodnih prepreka. Možemo već krenuli u vaše aktivnosti, osim ovoga e, naticanja gdje ste i pobidom ostvarili prvu nagradu, e, koje su još aktivnosti vaše? Naše aktivnosti su, kažem kolega je rekao, većinom usmjerene na naticanje. Ove godine imamo tri tima u Hrvatskoj Pembo ligi, e, znači speedbolu. To je termin koji još nismo spomenuli. I imamo jedan tim koji se natječe u scenariju ligi. Koja je ipak opet bazirana na ove, vratit ćemo se, na, na ove fiksne prepreke prirodne. Znači u prirodi. Jedna od aktivnosti koja nas uskoro očekuje i je i humanitarni turnir koji radimo za našeg člana Marina Bosiljevca. I za toga dva tjedna kasnije nas očekuje i paintball na Korani u sklopu Hermetike. Kako je opće došlo do ideje za pokretanje tog humanitarnog turnira? Ideja se rodila vrlo spontano i vrlo brzo. Samim time kada je, jedan, nažalost, jedan od naših članova nastradao. Odlučili smo mu nekako pomoći. Jedino što smo znali u tom trenutku je ono u čemu smo dobri, je pembol, znači kroz pembol smo odlučili njemu pomoći. I on voli pembol kao svimi svi mi ostali. Ideja je vrlo brzo došla i morali smo nešto organizirati i došli smo do ideje da taj humanitarni turnir organiziramo za njega. Možda malo sada programu cijelog turnira? Drugog četvrtog, to je subota, kreće već od jutarnjih sati, od 9 sati jutro, uh, profesionalni pembo turnir gdje se natječe 20, točno 20 ekipa će doći iz cijele Hrvatske, a i šire. I mislim da je taj turnir vrlo interesantan svim građanima da dođete malo vidjeti kako to zaista izgleda uživo. Odmah do tog terena će biti mogućnost ponuđena svim građanima da probaju pembol sami. Po, naravno, promotivnim cijenama od 50 kuna, znači marker i sto komada kuglica, svaki sljedećih sto komada kuglica 30 kuna. ćemo i gurmansku neku ponudu vrijednu za isprobati. Kasnije na večer... Nas očekuje uh, koncert tamburaških sastava Karluca. A drugog dana, znači u nas također očekuje pembol, očekuje nas uh, gađanje lukom i strijelom i trening uz profesionalne igrače pembola. Što se tiče same opreme, nije sad pretpostavljam samo marker i kuglice, nego ima tamo još ono neka zaštitna oprema. A glavni glavni sastrag zaštitne opreme je maska, naravno to svako ima osigurano kod nas, drugi zaštitni neki faktori nisu potrebni jer nije to toliko opas opasan sport, nije uopće opasan dakle građani se ne moraju previše bojati, svakako pozivamo ih da ih dođu probati i Neka dođu ni u opremu koju su spremni zamazati Trebali bi se malo obući nešto što im nije šteta ovaj, zaprljati na koji način ste pribavljali sredstva za ovo financiranje turnira, Imate li već neke sponzore, donatore? Mnoge stvari smo riješili na taj način sponzorima Spomenuću neke PPK, plana Tiskara, Magrad, Wienerberger, Karlovačka pivovara. Naravno, puno nam je pomogla i javna vatrogasna postruga Karlovačka. Da se tiče uh, samog bavljanja paintballom, koliko je sredstava iz iskoje? Oprema naravno koju u svemu tako, danas zaiskuje dosta novaca. Na primjer od recimo markera koji se koristi za, za tako recimo profesionalne turnire na toj bazi ko cijene su tako od nekakvih 70 do 1000, 1500 euro, plus maska od 100, 10 tako itd. Dobro tu sad imamo mi više sponzora u biti zvana iz Engleska od razu raznih proizvođača nego iz karnuca nažalost. Pa se to sve može dobiti u pola cijene preko kluba za ljude koji su ozbiljni, koji se stvarno žele baviti. I naravno, troškovi putovanja po turnirima, kotizaciji za turnire i troša kuglica za turnire. odnosno su treninge koje je prilično velika stavka. To bi bilo recimo nekakvi kuna po turniru samo za kuglice. I... Kako to stoji kod nas sa sponzorima penbola. Koliko je to uopće poznato kod naših... Još ovog malog broja firmi koje su, koje mogu sponzorirati, koliko sad na to gledaju i koliko ste vi opće okrenuti prema komercijalnim sponzorima. To u principu danas ne stoji nikako kod nas, jel' ovoga. Mi kad smo tražili sponzore kad smo osvajali prvenstvo Hrvatske pred nekoliko godina, kad nam je bila stvarno potrebna neka pomoć da bi izašli čak na europsku razinu, neku na milenijum natjecanja po cijeloj Europi koje se izvršavaju, niko nije svima se dizala kosa na glavi kao kaj pen, bo, te i tako dalje. a da su možda više potencijala nego nekih klubovi kojima treba 10 puta više novca za sezonu nego nama. Tako da danas ne tražimo sponzore preko toga ovoga. Više se baziramo na vlastitim financijama. Kako je sa sponzorima za proizvodjača opreme, al'o grešimo, i za proizvođači markera i kuglica i za zaštitnih maski, zaštitne odjeće, fieldova odnosno terena. Može li se kako ući dakle, u taj segment? tržišta ili, ili šta se proizlađača. Što se tiče same opreme, imamo recimo, možemo odmah zahvaliti Angel Sports Promotions iz Birmingama, iz Engleske. Oni nam uskaču sa znači, dosta velikim popustima za kompletnu opremu što se tiče individualnog igrača. Znači dobijamo sve u pola cijene, kak inače po šopovima po cijeloj Europi. i kuglice same dobijamo sponsorske cijene od nekakvih šopova s kojima se dogovorimo na početku sezone iz Hrvatske koji mi kao predstavljamo kao tim, znači to tu sad ima recimo ove sezone ta taj Inter iz Čakovca. prije toga su bili Black Sheeps i tako dalje. Uglavnom sve je to onako, navlačenje. Njima je u interesu da mi igramo za njih, sad opet na globalnoj razini u Hrvatskoj to nije baš neki tolki da bi sad dobili besplatnu boju ili nešto slično, plaćene kotizacije i tako dalje. smo imali speleologe u gostima koji su najavljivali svoju speleološku školu koja upravo traje Pa evo, postavio sam im isto pitanje koliko je speleologija opasna Koliko je paintball opasan obzirom da pretpostavljanje nema i mladih budućih igrača ili zainteresiranih Njihove roditelji sigurno zanima koliko opće to sigurno i mogu li pustiti svoju djecu Počeš li od ovoga turnira ili nekakvog promocijskog naticanja pa do daljnjeg igranja. Pendol je u principu najsigurniji adrenalinski sport danas. Jer nema se praktički šta dogoditi jednom igraču. Znači u filu kad se igra turnir prisustuje 10 sudaca unutra koji su zaduženi u slučaju da nekom igraču slučajno padne maske ili tako nešto se dogodi koji automatski skaču na njega, pokrivaju mu oči, lice itd. Nema se u šta udarit, jedino sada slučajno padne, ali to se može dogoditi bilo kome na ulici. Ne? Sada paintball, znači na tim team, team buildings ima i tako dalje di su čvrste fiksne prepreke, svako može pa udarit se sa glavom i to, to je sad opet nešto na, na što se ne računa i to nije na kraju krajeva sport kao paintball, to je više rekreativni paintball. Ali sami statistički, podaci malo onako grubo, govore da je pembol daleko, daleko iza, recimo, golfa. Puno je, dakle, sigurniji od golfa. Um, nama je postotak, recimo, ozljeda na tisuću igrača nekakvih 0,31%. Kako su iskustva sa novim polaznicima? Toliko njih uh, ostane u tom sportu? Jako mali postotak, možda jedan do dva posto ljudi koji dođu na penbolu ostanu u nekakvom natjecateljskom penbolu, svi se rado vraćaju. Jedini razlog je, recimo, donekle tasku poča samog sporta, to ih odbija, ali uglavnom su iskustva jako pozitivne. Ljudi dolaze sa nekakvim predznanjem od pembolu, ali to sve pada u vodu već prvim minutama igre izlaze oduševljeni i puni adrenalina i jako dobrih iskustava u svakom slučaju. Koje dobne skupine najčešće nam dolaze? Najčešći su nam tako već ljudi koji sami mogu priuštiti taj sport. Ali različite su. Različite su dobne skupine koje dolaze. Mi smo imali ovaj, i ljude treće dobi koji su igrali kod nas i već i rano školske, znači osnovnoškolske dobi, tako da šaroli je društvo. Znači, nije paintball podijeljen na kategorije prema dobi, ili je? Nije, paintball je podijeljen na kategorije prema samom čovjeku kako se postavi u glavi. Primjerice na profesionalnim turnirima u Europi i u Engleskoj imamo igrači koji već od 9 godina igraju profesionalne turnire. Znači koji igraju ravnopravno sa igračima koji su profesionalni sportaši, koji idu na njihovu cijev, na marker, nemaju straha, nemaju zabilježenih ozljeda, rade dobro, rade u tome, kao djeca dobro napreduju s takvom sportu, s te ljude koji se tamo druže. A mogli bi reći recimo da negdje između tako, 23 i 35 godina je najveća baza igrača koji se baš bave sa tim ozbiljom. I idealna dob za bavljenje tim sporta. Imali li nekih ograničenja za početak, dakle za samo kretanje, ta nekakva dolnja dobna granica? Pa naravno da ima određenih ograničenja jer ne bih htjeli da od najranije dobi ovaj, dolaze ljudi bez nekakvog nadzora u doticaju sa, sa penbolom. Naravno kao u svemu i u Pembolu treba postepeno ulaziti, pogotovo u ranim godinama, ali u... Sami Pembo mogu doći igrati uh, uz prisustvo roditelja i uh, odobrenje njihovo, naravno djeca kažemo, 9-10 godina. Ali ne mogu se natjecati? Pa u principu u Hrvatskoj mogu. Znači ako su dobri mogu i tinejdžeri isto ići u igrati ligu. Da kako. Što se tiče samog Karlovačkog paintballa i općenito paintballa, na koji se način... Uh, interesirani mogu dodatno informirati i o vašem paintball klubu i općenito paintballu kao, kao sportu. Mi smo uvijek dostupni na određene brojeve telefona koje ćemo reći, uh, a imamo i... Ali najbolje bi bilo da dođu drugog, trećeg, četvrtog, da izvide situaciju, pogledaju, daju ovoga, malo pripomoći za Marina u bilo kojem smislu i tamo mogu dobiti sve početne informacije, zabavljenje i tako dalje dogovore. Uh, neka web stranica hellboys-paintball.com Pošto je to puno šire, inače i poznatijer u svijetu, nego Karlovački paintball klub, a onda smo se na tako domenu odlučili i tamo mogu dobiti sve informacije. Tečkih neovodželjam puno uspjeha u daljem radu i kluba, na natjecanjima i evo, prije svega da uspije ovaj humanitarni turnir koji ovaj weekend održavate na paintball igralištu u Pokupju. Kako se do, dolazi do tamo? najjednostavnije. Ako Karlovićan i Avjeren da znaju gdje je ovaj Karlovačka ciglana, ako dođu do nje, već će biti svi putogazi dalje postavljeni, neće moć nikako fulat. Zahvaljujem se Vama na prilici da ispričamo i svoju stranu priče i nadam se da se vidimo. Ok, evo još jednom puno hvala. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati. Emisija o ciljnom društvu, sektor T realizirana je temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za rade ciljnog društva. Lako noć, do slušanja.